хмурій столиці добровлагу. Зустрічні перехожі чудувалися цією процесією і по-доброму посміхалися. Старший лейтенант був родом із Західної України. На жаль, я не те, що забув, але й не знав його прізвище. Територія П'ятірки була невелика. Завалена шлаком із кочегарки, через який навесні навіть перій не пробивався. Лише голівки кульба радували око своїм вогнистим цвітінням. Ми потім викопували їхнє коріння і сушили на зиму. То була наша кава. На П'ятірці я особливо подружився з костею Скрипчуком, високим кощавим бандерівцем, що завжди носив двоповерхові штани. Комірник не міг підшукати йому штани за зростом, доводилося підшивати знизу іншим матеріалом. Костя – буковинець, а серед буковинців не знаю, чому доволі часто трапляються його вісти. Ця релігія прямим текстом оголошувала Кремль при Сатани Отож у часи Хрущовської відлиги До 25 років неволі Костя отримав іще 5 За свій єговізм Сьогодні мабуть не всі пам'ятають Виявляючи деякий лібералізм Щодо політичних міркувань Хрущов був абсолютно нетерпимий До будь-якої релігії Мені було затишно В Кочегарці, де господарював Костя передовсім тому, що сама ця людина випромінювала виняткову доброту і духовний затишок. Костя вмів виготовляти з неїстівного жиру, видобутого з яловичини, саме таким жиром нас отоварювали в табірній крамниці, щось їстівне, для цього він перетоплював борштинове груддя разом з олією. Пропорція складників була відома лише Кості. Ми намазували отой делікатес діли діликатес на гливтяк і в такий спосіб, Влаштовували трапезу Костя завершував свою тридцятку Невдовзі мав вийти на волю Але вдумайся, шановний читачу Як має виглядати ця воля для людини Котра цілих тридцять років прожила в концтаборі Костя скорботно розповідав про свою молодість Що лишилася не тільки поза горами скелястими Але й поза розбурханим океаном жахливих часів Не можна було без сліз на очах слухати оту розповідь Сьогодні все те відомо немає потреби щось додавати до написаного про злочини НКВД-стів у Західній Україні, але тоді почута від свідка кості Скрипчука до дна перевертало душу. Я щасливий, що мав нагоду поспілкуватися з людьми, яких колись вважав своїми ворогами. Насправді то були носії тисячолітньої ментальності нашого народу, навіть незважаючи на відхилення від традиційного християнства. Вони були чисті й прозорі, мов карпатські річки. Їхні душі не були попсовані, як у нас, колишніх комсомольців і комуністів. Я їх любив як можна любити братів, котрих ти шукав усе своє життя і нарешті знайшов. Такими були майже всі бандерівці, з якими звела мене доля у мордовських і уральських концтаборах. То були справжні лицарі. Наша п'ятірка продукувала робочі рукавиці. Після завершення трудового дня біля майстерні спинялася підвода, взимку сани і забирала цілу гору брезентових рукавиць, пов'язаних у паки. Головними виробниками були політв'язні, бо вони наймолодші. Володимир Осіпов міг би без особливих зусиль виготовити за зміну далеко понад сотню пар рукавиць, але він шив рівно сто норму і починав допомагати старшим, котрі не встигали. Гостя Діденко на п'ятірці також був господарем кінобутки. Одного разу він відбив майстерно спровокований гібістами напад на мене, котрий без його втручання міг би завершитися трагічно. Почну з того, що Ганниченко дозволив в'язням мати грядки з городиною. Для цього ми використовували землю поміж тильним боком довжелезного барака і колючою заборонкою. Дехто примудрявся вирощувати навіть огірки, що, звісно, річ в умовах концтабору чимось буденним не назовеш. Саме за тих огірків усе й почалося. Якось повернулися з профілактики. Так називалася відсидка в Саранському ізоляторі КДБ, де гібісти займалися психічною обробкою в'язнів. Двоє колишніх шпигунів – вірменен і азербайджанець. Третім у їхній компанії був Білорус із поліцаїв. Мушу вибачитися за те, що називаю національність замість імен. Імена призабулися. Пам'ятаю лише прізвище Вірменина – Капоян. На вечірній перевірці Азайбарджанець оголосив «Мужики, серед нас є щур». В язні мовчали, вичікуючи, що буде далі. За хвилину вступив у дію Капоян.